دا امانت چرحیم د مور دی امانه زې دی کنه دا د عام فسلین ترجمه ده او جار الله ترجمه دا چې کړه دا خ الله غذات انش حکم چې تاسو پیدا کړین نه واحدنه او مستقر بيګ مستقر مکان اصلي ته وې چې سله پکتول او مستعبد مکان عارضی ته وې لکه په سفر ته لیدې په مکان اصلي عارضی. قد با جح با جح با او مکان یې ارجی قط تسنن آیات داقیق سره موږ واجب واجب باندې وایو اتنه دا کوم یې اقفو په یی او په دې دی وایي ووهل دې الله من السما ماء چنا زری د اسمان نوغو به نو په اخرج نبي شي التبات او شود را ابن متکلم ولی پدی کې قدرت دې ظاهر ندی ها اخرج نبي شي ما اللہ پا کوئی چی مانگا روباسو پا دے باندی نباتا کلی شے زرگونا دا ار شے نپا اخرجنا من ہو مانگا روباسو دے نباتنا خدویران بوٹی شن بوٹی شن نخرجو من ہو چی روباسو داغ بوٹینا حبا متراکبا دانی پا یوب البانی سوری نپاسی ندیری او من نخلی او دا قجورینا من تولعیحا دا غنچک تاغینا يقولون من تول عهاد مويد آغينا من تول عهاد تول عماد حتى يوم بميوه كذلك الله من مويد آغينا قنوان غنشكونا غنشك بيجاني ايه ناقجولي دا, دا غنشك نا بيجاني جدا بيل بيل غنشك تي دانيات دانيات سمنا دي شده غنشكونا دا سي يو بلت نزدي بي كنا جو دبل لپاسا چه باز باز ده قریبی او بل و جناتن پا چاعت ابتی لا پا خدران عطبتی پا خرجنا منو خدران او پا خرجنا بی جناتن منگر او باسو پا دی بانیسو باغونا پا دیو من بن آنا بندت انگرونا و الزیتون او بیگ د زیتوننا در خوننا و الرومان و دا نارنا مشتبهن چه مشابی سکی وی کی کنه مشابهی په پا پانو کې او غیر مشابهی او انتی مشابه په میوکی او په وخت او انظرو تاسو ګره په نظر د عبرت اله سمری هی می وید د بوتیتا ازن اسمر ارکل چ اول می ووکی اول می او وین او بیا د باره په ختی اول تو ګورو چه کچوا بی من پاعتوا او خیر دو گورا چه با من پاعتوا نتانسو تا اجازت تی کدا ولمی و خری چه کچدنون سیده و کدا رسنه خری باروک اجازت تی دی کن اگر دی این نفی ذالکم یقنن پدی ناشنع کارونوکی لآیت لکومی بنون نشانات ترحی دیا خوکم دا پرچا پیجی نشانات ترحی دیا خوکم دا پرچا الله پاک کوئی سرت دی باراهی نو قاطع اونا ها تدوی تا وګوره په دې کې چې موږ ټول مې سببې ته د ته ځامنو تو وګوره راځه په دې پښه سرت دی باراهی نو د د پره شریکان چې کم دي د جناتو دا جننه دا د شرکونه بدل دې د الله د پره شرکای او خالقهم او حالا دا چې خدای پیدا کړی اے خدای پیدا کړی دی او دی دا لا سره شریک دی نو مخلوق د خالق سره شریک دی تاسو نه بن صاحب دا او خلق او بل به تجویس کړی دی او پیدا کړی دی له ګذ الله تعالی لپاره بنین زامن دا يهوداو نه سارا دکنه او بنات ندنا مشرکان بغیر علم به سند او به دلیل سبحانه هو وتعالى اما یصفوت بېګې چې دی الله پاګه موصف کوي شاغالواد دي و غیره بدیو سماوات هو بدیو سماوات دې ناشنا پیدا کوم کې د سدې د اسمانونو د ذمکو او انا کیفا د دا من ان دي په دې پیره کو شدا څو باندې کوي رب دغان څنګه به شي د الله د دا پاره ولد ا الواد د دې اطلاق و مذکر و مونث دواړو کوي او ولکم ولم تكنوا صاحبا او نشتره د الله د پر بی بی چې دا غې نالواد پېدا شي او بی بی وی نشتا زکه چې بی بی مجانست غواړي الله سره څوک او خلق کل شی او الله په ذکر د ارشه او هو هو کل شی عالم او د الله تعالی په هر شی باندې عالم دی ان شی د د علم نه بهرم دی الله په کوی چې ذلکم الله موصوف پدې سپاتومان استا سره دې کې ما تنزيل دي تنزيل د معقول دي منځله تل مخصوص ربکم چې تاسو پروردي ګان لا الهه نشتر معبود بر حق شوا ددنا خالقو کل شي او دې پیدا کوم کدا شي دي اور کل شي امر کدا لیک شو چې دی پدې ټول کمالات موصف شو نو پعبدو هو داغه یو خدای باندې پکان دي کڼري او هو على کل شی مکي او دې ارش باندې متولي د موکیل دی متولي د کارون د بندګانو او دې داش شان لري لا تدرک الابصار او دې شی احاتن شکل په د باندې نظرونه د باندې نظرونه د خلق احات کولی شي نشقلي او هو يدرك الابصار او دې احاته کای په نظرونه شرقات کی ویج دی جددا چې کمده نو کې کې مستدل دی چې د خدای رویت په آخرت کې نشي کېدی ولی لا تو دې کول نو علامه او ته جواب ورکړي چې اعتراض اوسه ته وایو احادیث د ویل کیږي په جوانب دمر کیو نمنګ وایو کله پورتہ قیامت باندې خدای دا د بندکان خدای ویني مسلمانانه نو امه په حاتنه کوي حدا به ویني کوي دا به ا دا مانا دی نا اللہ پا کوئیو دا دے مطلب مانی پیشا کنا احاتا لیشکولی پا دبانی اکشوار نزلونا او یادا ہوئے چه دا کموران دا ادراک نموتر ایو رویت والی ندا دنیا کری نا پا خرم و هو اللہ کی الخبیر او دا بارک بین دی. او خبیر خبردار دی و محروبانا لی پار شہ اجا کوم تاکي سراغې داسته بسوائر دلالل بسوائر دلالل مې رب کوم د جانب د پرودګار تاسو نه دلاله توحید پوغېرا نپمن ابصره ابصره دلا چا اب چې د حق په دلاللو چې د او ایمان پر وړه پلي نفسې نه پیداوم ددنه پسراځي د کنه او ومن عاميا او سوجره د او پکن د دې حالت کې پریو هوته نفع علیه ان و بال ان پدی نفست ومان علیکم حفیظ اذن هم پتا سبان نگران چتا سبد اعمال و ساتم الله پاک ویو کذالک المسرف الایات اذكرن مما بیان هو بیج ایت متنوع مختلف او بلرا بیج کنا یا بای بها وليقول چه ابرتیوالی اولی اقول و دووی چه درستا درستا سمانا تعلمت القرآن آنی الغیر درستا تا چه کم دینو گی اکی ران نخلقل دی دا کتابو ازدکل دا, دا قرآن زیم دا کتابو د دا پخوانو خلقو بل ولی نو بی نهو آب دیده پانا چه منگه بیان کو قرآن زیم پتک سره لا كمي اي ادموند اكمده پر جابيكي اتتب ما تحيديكم ربك تتابع شد ارق قران ريم چوه حي راضي او حي چوه دريا د واحد راضي تاتمر ربك او لا اله الا هو او الله په کوچ لو الله قال لا يرضى نما اشركو و بشريك نو او موږ په الله په لري او موږ او کانی محفیزا امنګ ته دې ګرځولې په دې باندې کاهبان چې په پیمان مجبور وما انت علیه بیم وکیل او تنهي متولی د کارون د دې متصرف ته کارونو د دې متصرف ته کارونو خزیما بس راځي به پیګه بادشاہ با کنه او با حضراتو ناوی بده موطان ته به کندل کولو نو خدا پا وي موطان ته کنزل مکوي کتا سو دې دې موطان ته کندل کوي نا بما بماتہ کنځلو کې رسول الله او فرمایله پری پګي یو نګره دابې سو متا څو خپل مور او پلار ته کنځل مکوي نو صحابي و دراګه وي حضرت داسې په څوک چې مور او پلار ته کنځلو می لري کان دي زموږ په دماړه کې منګوریدل موږ ځه تر وږیلته رجیب اروا کې نه ستو نه کناستا پلان خبرو کړي پلان او ناغزی وراباتلې ماته ته نوې چې واباته بخبرنه ده کې استاد ما کارنک و استاد ما کارنک او کندرمه ته کری پر انیوالټیز رسول الله دا وی چې پلان رومر ته کندرمه کوي حضرت تاسو غوم توکي چې مور پلان ته بکندرو کوي او کنه ته چې د بل مور پلان ته کنځلو کې ناغه بس تا کې دا داسې خپل بل مور پلان ته بخپره کړل کدا كما تقول حضرت هذا أحدث لك لديه خطأ و لا تصبو الذين أو تاسو بدر دموائي و لا تصبو الذين أو تاسو بدر دموائي على الأسنام الذين دعو أغي خدايان يدعون تاسو كان دلمكوه أغي خدايان يدعون و يدعون و من دون الله و يصبو الله اسه دی جواب ده نه دې کنه دې زکه هم نو غردې د کنه او یسب الله ندی ببدې ردی وای پشان د خوره کی اتون پې کنه بغزن د وجد عداوت نهږي علم به د پوینه به زکه چې جاهلان دی په خوره او کذالکم د قرانګي زید نامه ښه تکري دي لکل امه تن لار امه تعمل ذی چې دی او بدن دی اقسم بالله ربهم اقسم بارب الوردگار د دې تمرجا دا نه پيونه به ماقام يامرون واقسم بالله ابي قسم وخرپا لا باندي جهده ما نه هم شق قسمنا اقسم ادا دي چې ان جاءتهم کچترا ديتا آيه بيګي او معجزه چې دوی کوم غواړي نو لئ المؤمنون بها دي بې ما اندوري پيګي نو صحابو په دې داکي تمني وکړه يره کدا وته ورکلي نقول ان الله تعالى وجتويا چه ان ملایاتو چه معجزات چه دی اند الله دا فنیس د خدای دی معجزات علما په اختیار کی نه دی معجزه پیغمبر په پی اختیار کی نه ای و ماجوش ایرکم ایها المؤمنون وایا تاسو د خبر تر کیه مسلمانانو چه انها چه دا معجزه چه دا اذا جاءت ارکل چه دا معجزه راشی نو يؤمنون دلتا پٹو کہرا ایمان بروڑی لا یؤمنون بیام ایمان دروی پوشو؟ نہ پوشو؟ پوشو کپوشو تاسو تس شے خبر درکی مسلمان آدم چا انہا دا موجدات ارکلتا پرمائشی موجدات چرا یشی نوائی در ٹیوٹر کی کہڈا ایمان بروڑی لا یؤمنون بیام ایمان دروڑی اور چې په رحمت ته وایي کلام زائد کینوم صحیح ده په یګی څنګه تاسو ته سشي خبر درکې مسلمانانو کوئیږي چې انها جدا دغه چې دا, دا موجوده تر کل چرشی یومنو ن ایمان بروړي نه نه وروړي الله پاک یې وایي زائد چې په رحمت شه دا خبره کړه وماده کلام زائد نشو نو مې ته او الله پاک کوئی مونګه بېګې اړه ورالو <سؤال> اطي ادتهم زُنُنَ دبی کنا داسنا دنه په بل <سؤال> حق نا دپهم د حقنا نا زُنُنَ دبی ارو دپوی د حق نا او افارهم او نزلون نبی دې دوه د حق نا هه کما علم یؤمن به لکه څنګه چې دوی ما نوروړي په دې قرانې زمبانه اوله مرته اول <سؤال> کړه ته نشعر کړه ته اول کړه ته په ایمان نورو نړو ن بیا په ایمان نورې ا و نظرهم او موږ دی پریګدو په ییکی کنا رازجي فی توغیانهم پسر کا شیخ پلکی یعمهم سرگردانا یعنی سل و اننا نزلنا اليهم الملائکه وتكلمهم الموعى وحشن عليهم كل شئ قبلما كانوا ليؤمنوا <تصفيق> اِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ وَلَاكِنَّا أَكْسَرُ هُمْ يَجِحَلُونَ صُدَقَ اللَّهُ الْعَظِيِّمُ وَلَوْ أَنَّ نَعْشِدِي لَدِي مُنَاصَبَتَّ مَا قَبْلَ سُرَدَادِي شِدَا تَفْصِيلِ لَدِي قُلْدِي شَأَنَّ حَائِزَجَا أَتْلَائِ مِنُونَ ادا موجزا پرمائشی ده دوی راشین و دوی بیام ایمان نروی نو دادا غی تفسیل دی دلائی امینون تفسیل دی چه دوی ایمان زکن روی چه خدای کوئی ولو اننا کچرت منگا اللہ کوئی چه نزلنا منگا نازلی کو اورا کجی کو رحم الملائکت دویت ملائکو لکدی دا یو ټکی ویډی په شوره تی فرقان کې راغلي دی په نوښه باندې نو قال الذين كفروا لاولا انزل علينا الملائكه ونارا ربنا دا فرمایش وی کئ چته مونږ نازل کو دوی ته دو ملائکه نکته ق تدوی دي چ لو لا انزل علينا الملائکه او بیم دادش وقلم هم الموتا او خبری اکید دی سرمڑی لقدوی داک پرمائش کئیو شفاعتو بیعبائنا ان کنتم سوادکی شتا سورا تک بوکے زمان پپلرنو باندی یا غیرہ جمدی ان کنتم سوادکی یعنی منہ دادا چو لو اننا نزلنا الیه بالملائکه ملائکه وکلمهم الموتى هغه ملائک را شی وغه وې چې دا د خدای پیغمبر دی تاسو ملائکه او وکلمهم الموتى دا معنی دا چې دا مړي دوی سره راځم د شی او سره خبريو کی چې دا د خدای پیغمبر دی وشوي او حشرنا الیکم دا تعمی بعد تخصیص دي دا تعمی مو بعد تخصیص دي او من گر اجازه کل شی ان موجودن فی الدنیا هر شی چې موجود پدا دنیا کې دي دا مون پدوی باند اجازه دا قبولن چدې کې نو د اولمو د خبرې اکرین جمهور په دې دي چې قبولن چدې د امل مصدر به دا د مزدر, مزدر شغل او معنا داد دا چې منګره جمهور په دې باندې ارشه موجود په دنیا قبولن ورو برو ورو برو مخامخ یعنی بیگ کنا موحایناتن او بازو علماء پدې چې دا قبولن چې دا جمع دا قابل ده ذات لا پښې پرخلاقه وړه خه قبول چې نو پاوله صورت کې مصدر دي او بازې دا ویو داګه د جمهور راي ده چې قبول جمع دا قابل ده او مانا داده چه سو منگر آجمو کپدوی بانده ارشه قبولن پوجون پوجون پوجن پوجن بیل بیل پوجون نبیعن خدای پا کوئی چه یاد لرا ما کانو لی ندی دوی چه دوی ایمان دوی ذکه زما په علمي ازلي کې د دوی عدبي ایمان دي نه لیکو تغیر نشکي دي ها الا انشاء الله مگر چې الله ارادو کینابل خبر ده چې تقدیر بدل کی نه پدې کې زمونږه سکار دی لا یوس الره عم ما يفعل مګر چې خدای را دو کې او د دوی تقدیر بدل کین نو هغه سره زمونږ څکار نشته <تصفح> په دې په هیڅ چې زه که خدای خپل څوک دی شه چل تر دی چې هم الله ما یشا او یثبت ما نغ خلق او باز علماء محمل استثناء دا ګرځول دي چې الا یشا الله ضمانه چدوی خدای په ایمان باندې مجبور کی لکه ای لکه دا سره جبر په ایمان کې نه چلیږي دا خلاف حکمت ده چې خدای به په ایمان وروړو باندې مجبور کی لیکن جبر چې دې کنه لایک رافي دین دا موږ خبره ولکن اکثرهم یجهلو لیکن اکثر د کافرنا بازو له مو اکثر هم کې هم زمير کافر تراديه کوي لیکن اکثر د کافرنا يجحلون فوجي نا پو يدي پتا خبرو نا پو ي ديو د دیو جنا پلایش اے پا وا اقسم بالله جه دیمانهم قسم نخلي اغه ټکی باندې چې وی پې کوي ګل په قسم نوخري کوي راځه قسم نوخري په دروغه ده کله اکثر د بی نه جاهلان دي د په دروغ قسم نوخري قسم فورل یو ګنا او بازو علما دلې دي کلي چې اکثر هم ترا زمير او یجهلون ته صحابه تراجي دي چکه موکه که صحابه چکه ما کوله پرنتی شکر دا خو را دي تفصيل دا معجزہ کاری شو دي مانډوری نو دل وخی لیکن اکثر صحابه کلا اکرام چي دي يجحلون نه پيږي په دې خبره باندې کنا نه پيږي نه پيکه په ناپوي دي نو د دې وجنه د دې پیمان ته تمکهي دوی نپویږي صحابه کرام نه پویږي په دې خبره چې د دوی زموږ په یني از علم ازلي کې نشتا پویږي نپویږي صحابه کرام نه پویږي په دې خبره باندې پوی ندي مړه دي وژن سو دبي شي کم دینو کې هغه تاغ دی دا د ایمان تملک دبي په ایمان کې تملک او پیغمر علیہ السلاموی چا خیر دا مشتکان دمکیو خصوصا سرداران دا سرداران دا دشمنان دی خیرت داننے بے مسالا ندا تخاتر کی پرغمراولا دا زرا مسالا دا وکزار کم تقرنک کما جعلن القریش اعداء کان لکج منگکر دولی دی قریش دا دشمنان نجعلن لکل نبي منګګر د ولې دې د پاره د غمبر اعدو و دشمنان شياطين الانس بيګي دشمنان د الانس بيګي د شي بيګي د بل جن دته وناست کنه شیطان وکسم دیو د پیریام ندی او بل د انسانان ندی موږ ګر د ولې د ار پیغمبر د پر دشمنان شیاطین الانس شیطانان د انسانان او الجن او شیطانان د جنان مالک بن دینار رحمت الله علیه وی چیرز زرد شیادوین الجن وی دونی نیر ایکما در شیادوین الجن وی دیر نیر ایکما در شیادوین الانس نیر ایکما نچاو ت 이�گیر کرتا وی علی بی زکا چیزووی بالله من الشیطان الوجیم نچه شیادوین الجنزیم اوی شیادوین الانس پا بالله وی دنر کزدر کرتی وما عضو بللیوی امرو دی زمان نجی دقشر ایجی امام غزالی ویڈ دی چه شیعاتوین الانس چیری شیعات که نم الجن ویڈا سیکار کاما چه ده شیعاتوین الانس نرے رزان ساتا امام غزالی ویڈ دی الجن چیری که نم داگوین دون پروان مکا vendه شیعاتوین الانس نرے په احتیراز که ساتا ميزه کان چې دې شیاطینول انسو شیاطینول جن دمکړې دي او چې ستاسو کار موږ جالي کړی دي تاسو به غمت دمکې نه کاراسنه دي دوی د دې نظام ساتي متقرانګ موږ ګړته وډیږی دا هر پیغام بردا پاره دښمنان د شیطانانو بشایطانان انسانا انسانانو د شایطانان پیر یام یعنی سمنه د انسی شیطان او جن شیطان دا ترجمه سیمولق اے دا ترجمه کیچې قلب کې ګڼډه مزیدا بشي وګي سو ته انسی شیطان او د جن شیطان دا انس او جن په دی شایطین مقدم کا پترجمه کیږي زمونږ په پروتو کې داس برابر دي یوحی وسوسه وردی یوحی سمنا چنه وسوسه وردی او القا کی یلوکی او یورش وسو دا مطلب دا چې ته وحی په معنا لوګوی مراد د ماته څخه خبره یوحی القا کی او وسوسه وردی بعضهم بعضی چې کم دین زدي شیطانون چې جندی چده جنات انه دی لا باب النور تا چده انسانانه دی د س شيء القا کوي دا زخرف القول ولی منسوب دی دا بریګه دی یوهیدو فارست دی مفول دی مفول به دی ادا بعضو هم چې دی نو سدی دی پایل دی او الابه متعلق دی او زخرف القول دا مزام مزاف نه یی دے مفل بھی او غرورا ہے دے مفل لہو دے جا زنجری میرے توکر بگئے مفل لہو دے وصف پھیکی غرزی بازی باز بازو تا وصفت سا غرزی بازی بازو تا بازی کی بنات علیہ بازی نور بازو تا چاگست دی چاگا انسانان دی نور بازو تا چا غا انسانان دی دس شای القابر تا کئی زخرا القول پئی گی دخائست خبری د دروغو زخرا پا القول دیتا ہوئی چاو سلی راولی گی گی و باطل تا جامع دا حق واغن دی قدی پی پیش جی ملمع خبرا ملمع خبرا یعنی داولې کړی خبره ده دروغ زخر په قولی خیسته خبره ده دروغ غرور برای پړې د پاره د دوکي چې خلک په دوکه کې ورواکي نا غب دروغ خبره وتخیستخاره کړي دا او الله پاپو ولو شاء رمبوکا او کچر تب اراده کړي وستا پروردگار نما فاضو دی بن نوی کړي دا ای حای مسکورا لازم یې چاته را جېدي ای حات اول یو هی کی احاطه تر کنه هر کی ماده تطیک کنه دی بل وی دا ای مسکورا دا وسوسه بن دا کار بنه وکړي ز پښتو کې وای ولو شاء ربک ما پالوه دیو بدا کارن وکړي نو پذرهم پرې دی دی بس نور پیاشي ټیم خرابيږي اصلاحي نكي په يكي اصلاحي نكي کي نور پیاشي ټیم خرابيږي نفقزرهم پرې د دی بما يفترون اغه چې کم دروغ جوړي بس دې د دې دروغ سره پرې د دې پيش او خدای پيش دا ولي تشرج ليكنا دا اتتي پورو را باندې ناغم فلحو دي او دامه فلحو دي 2000 نه چا غی مفل لہو کلام نون منسوب او پا دا کلام شتا نا او بل دید پارا چم ایلانو کی ایلیه دیر زخرا پا القول تا دا زمیرو زخرا پا القول تراجی کی ایلیه دیر دولی خبر دا دروغ تا افئدتو الَّذین لَا زړه د هر کسانو چې ایمان په آخرت نه وړي چې په آخرت منکرین دي او ځونه وته مایلی شي اولی هر گو هو او بل دا چې دا د دروغ خبره دی پسند کی عملا و اعتقادا دی پسند کی من حيث العمل او من حيث الائتقاد او په عمل کې او په اعتقاد کې راولې او ولي مختلف او بل د دې لپاره چې کسب کیدا انسانان ما هم مختلفون اغه کارو چې د جناتې کسب کوونکې دي چې جناتہ کوم شی کسب کوونکې دي چې انسانان هم د دې کسب کوونکې دي ګمبر له سلام مبارک دی چیرہ ال مکر اجمشو به ویزر اسه ویدا شکارو چت پتو لو خبرو نشو یو حکم به مقرر کو یو صالح اسه صالح په تبنګ په خبرو کی منګم کو چې چا په حق کې پیژلو کړا پاږي به عملي وې دي بس راځه الله په کويو چته ووته دووه یا چې پیسې له خدای کړې بس دا دا باطلو پیسې لې نه کوجی پیسې شوې دي چې پیسې ته دتېش تدې بس اد ورځ یوه یم ورک پیسې له کړې بس راځه نو داعیا ته نه بارک راغلي قل اخا اف غیر الله ابتغي حکما ایا بغیر د دې تر کې بار بار وک اصل کې دی ا ابتغي غیر الله ا ابتغي غیر الله ا يا ز کم حكم بيد خداینا ودا غیر مقدم شوي دی تو یې ځنه د چې نفی له اول له حل تر بغیر د خداینا ز تلب کم حکمن صالحو قاضی او صالح طلب کما اور ہا سا او دیت اس سجدت نشته په صلی شوید و هو الذی ذا لا غبی نظیر و بمثل ذات تی انزل الیکم الکتابا چې کتاب قران عظیم مبارک مو فصله 14 کې چو جدا کلی شوی دې پدې کې یاد کتبی کر کوج وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا قرآن یزوی منزل من اللہ دے دے منزل من اللہ دے نو چھو منزل من اللہ دے نو موجز دے یو خو منزل من اللہ دے یو صفت کمال دیم دادا چھو موجز دے پھئی گئی او دریم دادا چھو دب پر تمامو مزامینو کی تفصیل و بضاحت دے نیبل کمال دیکھا ندے ام کمال القرآن یې زم بکنه چې د په مزامینو کې مزامین د وواضح واضح بیان شوې دي بلخا د دریشو د ریسپته کمال شو یو منزل مل الله دی او به معجز دی او درې مزامین یې په وضاحت بیان شوې دي نو بس په سره راکړه دا خپل ورمو ګورها والذین آتيناهم الکتاب او هغه کسان چې ورکو دی د دې ته من کتاب تورات مبارک لکابل ابن سلام یعلمون یقین کبی او تصدیق کوی ولی علم فقس منی کنه یو سړی تصوور دی بل تصدیق دی تصدیق کو یقین کوی چانه منزل مربک چې دی منزل دی نازل کړي شوی دی د جارید پروردګان ثانا بالحق کی حق سرا پرشتیا ن دمانا شوادا کمال سلوورم کمال شو چقون یزیم اهل حق منی کلي منی دا دای دا ځان لمستقل سپچ کنه چاهل حق منی اگر چ موعاندین منی د کمال دی نو پلاتقون ننمل المومتری تم کېګا نشکون کنه په خپل پیغمبرای کی او په خپل پیغمبرای یکن شاتا أدَّ سَلْورُ بِنْظَمِ كَمَالِ الْقُرْآنِ الْعَزِيمِ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتَمَّتَ فَهُوَ الْوَارِي لَا غَيْدَلِلا وَتَمَّتَ فَهُوَ الْوَارِي لَا كَلِمَةُ رَبِّكَ مُرَادُ كَلِمَةِ الْقُرْآنِ الْعَزِيمِ دلته په اجماع د مفسرین پوره شوی دا په پوره واري لګیه دغه کلمه درپښتا چې قران عظیم دی صدق او عدلا د جهات رښتیا وینا او د جهات عدل او د انصاف نا بل کمال دی چې سدي په تمام لګې د دې صادق او عادل کتاب دي هم په کې د صدق بیان دی هم په کې د عادل دی چې صدق بیان دی کذب نه احتراز راغی چې د عدل بیان دی نو د ظلم نه احتراز راغی پویږي ابو حيان النحوی په دې کې زبردست تحقیق کړ دی بحری محی کی هغه داوی چې ته کوونه لزویم کې د وقص ما خبرې دي ورنظیم کې یو د عموم مسابقو او اخبار بیان دي او بل پکې احکام بیان دي نو په اخبارو کې صادق دی په احکام کې عادل دی عادل دي نه دا سره کم چې دي دا بل اول مضمون سره لګي چې د صدې چې د عموم مسابقو او اخبار بیانې نو صدق دی بشته دی او داد وین چې کنا وعدلا د دپ دپ احکام کې انصاف تی انصاف دا معنا چې احکام د قرآنی زوین د توکل بشر نه لاندې دی ک باندې دی ها لاندې چکم اخکام قرآن ازیم لان اغلی گری دی ندان دا د توقل بشر د لاندې دي که د بان دی دی لان دی, دی. او قرآن دا اغا اخکام قرآن اغلی گری دی چا غی انسان سرے چا انسان چکم دینو گئے دا انسان لطاقت دا لان دی بالکل دا تا خط نبحر ندی لطاقت دا, دا لان دی دی او بل بل کمال ورد قرآن ازیم از شپا گم لا مبدل لکلماتی دا شپا کمال لکرآن ازیم دی نشتا دی اے اسوک تغییر ور کون کی کلمو دا خدایل را آوادو دا خدایل را آواد کلمة خو قرآن ازیم و هو سمیع و لالیم اسوک قرآن ازیم تغییر نشو ور کولی داکه تبدیل نشو کولی تحریب پاکی نشو کولی و هو السمیو دا اللہ و جیدن او عالم دی پنیت تا ارچا او اللہ پاکو ایچ کاردوی خبرمانی و انتو تیر اکتتا تابیداری اکری او تفرمان بردار شی اکسر من لا اکسر آغشا فی الارد ایچ پزمکتی دی اکسر پزمکتی سوک دی رو را دی او کو کفار و پاسکان دی کفار او پاسکان اکثر بی زاهدان ډیر کم دي دا اکثر غجاج په زمت کې دي چې کافر او پسار دي یو بیل لوکا یوخطئوکا تا به خطا کی دغه معنا دي یو بیل لوکا یوخطئوکا تا به خطا کی ان سبیل الله دلاړه خداینا چې دین اسلام دي او الله په کوئی اثر کی ان تبیونا وی تابعدارین کوي الا زوننا مگر د خیالات او پاسره نسل پریاں نن ټول پرلو پریګي او د ګمان د ګمان نو خپل او ان هم الا یخرسون او ندبی مگر اتکالیاندی پریګي تخمین سره خبره کوي تخمینه ده دا تخمین تخمین پریګي الا یخرسون مگر بی دروغ جندی زګه چې کوم سره په تخمین خبره کوي نو دروغ او باقی خیر ان ربک هو عالم استا پروردګار عالم دی من پا آن غشابان دی ید بلو چا دی گمرا کی گی ان سبیلے لالہ دا خدای ندی گمرا کی کی دی میلم دی اوہو آلم بالمحتدین آردہ اللہ پاک آلم دی پای پا کی کنا بالمحتدین پا لارمدن کو او په حدایت یا تن کو نو ار یوت موافق دا خپل عمل سر جدا ہوگی بس پا دا دی دای حدای اوٹا کی ولماؤ لکلی عالم مئی عالمو شغل اسم تبذیل دا او دې چې دې کنه په اسم ظاهر کې عمل نکې یعنی د نسب نشور کولې ابل ته من تنه سمور کړي دا په څه دی په شګه عالم دې په من دا خل نه نسب ور کړی دي کنه منسوب محلل دې کنه خدا مبني دي نو مطلب دا د چې دې د نسب حمل شکوړي عبدالداعی مال ورکړی دی دځو وختونو د دایچ عالم او بیمانه یا عالمون دی لا پیگی اسم تبزیل زکا قانون دا پیږي دا اسمه تب진 زکه قانون د ادارې تاسو ته ویلو هیدهتون هوکې چې اون مردد پاره د عمل په زمیر مستتر کړي په زمیر مستتر کړي په د په اسم ظاهر کې په یو مسله کې عمل کړی دی ما رایت بی عین هل کو حل مسره د کو حلس هه اور ندو اسم ظاہر کې د عمل نشکو ولې د نسب عمر د پاره د عمل درپېدی او هغه چې دین په اصل کې په زمیر کې لري نو د دېregex د په معنی دا علمون دي نو دا سلیم مفولی مطلق په معنی د اسم پایل دی خود یې عمل زکو او الله اوالم المسل توکل انابي نو الله په دا په خود سره دا پاپه صحیه دا اعتقادا کې د شرط محذوفه هر کلی چې تابیدارې په اصول د دین کې تاسو یې مسلمانانو تابعدار کې په اصول د دین کې نداننګ تابیدار شه په پوو د دین کې اوک فروم ضروري ما مخکنه بیان شو دا سمې فارکه ده اصول د دین نه اوس د پروو وره نه پکو لته څخه را کوي مې ما ذکر الله ویځه د آغنا لمنګهخه تل ترجمه مخ کړې چې صدا کې و دریمه پار کړې ده دریمه شي پار کړې آخه خیره مونږ باندې خو ډیره مهرباني کړې ده مونږ خدای پاتهونه لګیوه رحمه کړې ده خیره نه پکولو تاسو خوراک کوي دا فرو د دین بیانې مې مازو کسم الله عليه د آغنه چې یا چون ممما ذا اغي مذبوحون وایا سوک رسم الله چیا شنو د الله تعالی په رباندی ان كنتم بیاتही مومنین کچرتہ تاسو پای ته د خدای باندې ایمان راوونکی استا سوپای ته نو باندې ایمان وی نو کړو شې باندې چې خدای نوم یاد شو اخخره فکر دی راځه او دی ظالمانو یو تلبيش ابليس وکړې د بیګه احلمکاو تلبيش ابليس جوړ کړو مسلمانانو ګمرا کوله وته پاره ورته ویه ودا څنګه وی به کوم برخه خدای, خدای دی ویچ ګورا ویچ خدای کوم شی مرګ کی نه تاسو یې چې مرګ تاسو د خدای نه پورته یې مردا را یاري دا مردا دا کنه خدای ملک الله دا له نکرا او مردار شن خدای مله کړه نشه خدای ملک دې دي ان اغه نخهره او تا شي ملک چاړو پچراواله نو اوره ان چې ما ندارم من غړته جواب ورکاو يرورا دا چې د امړه کې ادله پکم ټیم کې اد دې نصامت ادله نه پدی ټیم کې زمنګ د محبوب نم پنه دې اخشته شوی وېکه نزدکه مونږ غنوخرو نو محبوب زمون شوک دی خدای دی هغه نوم په دې ریښتې شو زکه نو خوږی دغه بس نه په دمانه شي فقولو دا په صحي هي شو او صدیق تاسو لږه اے مسلمانانو الله تاکلہ چې تاسو خورات نه کوي مما ذکر بسم الله یاره د هغه چې بدون الله تعالی په غریباندی او وخت وصلل لکم وخت فصلل لکم په موضع اخره مله قران ال عظیم دل تنبل جايخه او تاكيد سره الله تعالی په وضاحت سره بیان کړی دي وضاحت سره بیان کړی دي لکم تاسو ته ما اغ حرم علیکم چې پتا چې حرام کړی دي نو چې موږ خدای په یاد څو نه کې نه اوټیتا او نه حرام کړی چې بیان کړی دي وقفت فصله او وزا حد سره بیان کړی دي بیان کړی دی الله تعالی تاسو ته شې د ما ستې پته کې کې نه پرسلامه بول دي ما هغه شی چې حرام کړی دي په تاسو تېتا الا مذ ترت مله مگر هغه چې تاسو محتاج کری شی تا په هین د مخنسی کې چې د لوګین انسان دی نو دا صدی دقا پا حرامو کم دا اشترسنا صدی دا صدی دا مگر آنگا چتا سو مختاش کری شئی نو بیبیل خبر دا چتا سو تا مختاش کری شو نو د احتیاج پتیم کی چرینو صدی مختاش بانے پیش شوی چده لوگی نم رہ اصطرح سمان حالتی اصطرح رہو چده لوگی نے انسان مری حرام و الحلال دی وَإِنَّا كَثِيرًا او بے شک دیر ویګل یودیلون ویګی پخپلم گمراه کیګی او گمرا کی بلم گمراه کای دا ترجبدا دا لفظ لازمی مرا غریدی متادی مرا کلي لیودیل پخپلم گمراه کیګی او بلم گمراه کای ویګی ملازمین دا ماپرانا کړي دي او گمراه خلک ا پخپلم گمراه کیګی بیا احواهم پخپل او صلیجه اولامه نه پسې د دې اسلام به انش کې اولامه نه پسخه د قباس پهږي چې حضرت مبارک فرمایلی دي پدام مختز مکی چې دنه په څومره عبادت شوي دي دمر نه د خدای شوي دي نه د ستوري شوي دي نه د نور شوي دي. او نه د اوور شوي دي کم چې نه پس شوي دي. او په کلام په د قرآنیږي د د عبادت ته نه پسور دی بل وی بده راغلی ته شو دې یو کتاب به تاسو یو ګوغه به تاسو چلو او اكمالوشیا کې پاپارشې کې اړوند په اردو کې مترجم شويدا اردو کې ترجمه شويدا هه د اصل کې پاپارشې کې سلوش پی دا ته سم وګوري او څلوش پت ځل برکی یو لزل یو واره ک په پیل شي ثنا نو دا چې پلار سره خبري جوړه وليدي نو صح جوړه کېدلې نو با س هغه به دا ټول پریبونه د نه پستاتخ کار کوي چې دې پری دې دې پری دې دا کا دې تا کا واه وا چې نو دا د تبای سبب دی جن وا انکاسیرن او به شک ډیر جات ل پیگی گمرا کیگی او پخپل خوائشاتو بی احوائهم بی اتباع احوائهم پتا بی دارید اخپل خوائشاتو نفسان یو بی غیر علم بی سند بی دلیل بی تحقیقا سند نشتا اور آزج ان ربکا اللہ پیدا کی کسر قروردگار ساچے دے خو عالم دے بالموتدین پوږی په تجواب وسوونکي باندې چې د احکامو د خدای نه تجواب وسکې دا ماته معلوم دی پاتګیږي باندې بنا زروځ دعاو هره لیستمه او پری د اختاره ګونه او وباتنه او پټه ګونه کوم ګونه د وکسمنه کښ کار له غم پریدا اګه پپټه د وبстаўه پیدا پتا کېلا خو دا په کوې زمام په شان اله لموی د چالش ته دی باندې کافرم منی ها اللہ ویچ دما پشان علم دا چانشتا زدت ویما چه زاہری او باتنی کنا بوانک پیر دا پیدستا پا دقی کے دا پا دقی کے دا پیدا دا او باز ولمان چې زاہر الاسم سا ظاهر زاہر الاسم تحلیل دما حرم دی دا ظاہر دی تحلیل دما حرم کم شے چا حرام شوی دی آگی تحلال ویل دا ظاهيري کوله او باطيني سره تخريم د ماخذ لیدم اي حرام هغه شي چې علي کري او دې دې نه اشتراک وي او ځانت دا په باطنه کې دا ان الذين يكتبون الاشر بشك اعذاب سيليك تقيم نارنا ورغنا دک اته غنا دک کفار دک په سजूद ځونه په ماکان یوترف یعترف زر دي چدي توجدا مر قریشی په ما پسوب د اګ بدو عملونو قام یعترفون چې او دوی چې کسب کول به یعترفته وي کسب توي یعترفون چې دوی وکم کسب کول الله پا کوئی اغلا تاکل بنت خبر سیدا اته سوران مکه و مم ما د اغا مذبوحونا د اغا حیواناتنا پویګې لم یوز کر اسمل الله یاد کړې شوی نوم د الله تعالی پاریبانی په وخت زبح کی وللم چې په فعل مضارع داخلي شې ماضی ته وړي کنو ا چنی یاد کړې شوی, شوی لم کر چنی یاد کړې شوی اسمل الله نوم د خدای علیه هی نزبح په کی او و انک او یکه نن داشه چې پغی نوند خدای پورت تا په بخ این د زه غی یات او بیا یم سلی خوری و دا اکل دا تشه لفس دا پصه ټول دی خروج دی د حلال او حرامه تا او خروج دی د توا ات خدای نه او دا رنگه حلال دی خروج دی د ایمان او باقی در شیطان خبلا کار چرے کنا غیر جاری ساتھ لید و این الشیعاتوین او یکنال شیطانان چیدی خبید جناتا لیو خولا لیو سوچے غرد ایلائی اولیائهم اگر خبل رفقا و خبل دوستانو تا کافر او پاسک دی دوستان لکر در شیطان سوک دی کافر او پاسک چه خبر امنی دا پاسک امن دوست دی دا پاسک امن دوست دی دا دا پلو دوستانه تعالجو جادلوکم لدیده پارچه تاسو سره جګړه بنا کی او جګړیو کی تاسو بی. سر په حلمایته کی عامره توي پکای جګړه وکنه چې موي یی چې خدای ملک دې نه خدای تاسو چې مکر دې اپره چې تاسو سره جګړیو کی پیج په کی د حلال باندې د مرداري کی او ان اتوال تمو او که تاسو د دې تابېداري ان انکم لمشركون میا کینان تعصبم چکم دی مشرکان شای تعصبم شریک نی ونج شه په خدا پوري ولی زکہ چبدی صورت کې تاسو تعلیم د بندل رپ تعلیم د الله تعالی ترجه ورنکله اے اوس دا څنګه ویم ده کوخه ترجه پریدا مارلی هم شرک تی نو چو انسان دو دا ولګېدو تعلیم د خدای لری پتان تعلیم دا بندل لري پتان تعلیم دا خدای ترجیح ورکړنو دا خصم چیرته زکه کدا شو کړی چې یو بد شریف او تعلیم دا بندي د تعلیم د خدای سره مساوي کوو او انکو فرده پهښه نه أشې نو خدای خو د نه دقل تخار, تخار دی حدیت اللہ صاحب دیجی حدیت اللہ صاحب تخار ملمان راغلی دیتو وشو بس خیل نئی راغلی جوان اللہ رضو جلال فرمائی دو امرو کوکے اللہ پاک خواہ سرو پا گورا خدای پاک فرق کوي په ما بیندکه مؤمن او د کافر کی از خيسته فرق کوي او من کانه مې ته پرونو خوراک کو اے اسکا کم کو بس نن دا تخپل محبوب وي نبی کې دروازه بینه کې په دې ټول آمنا وسل سچې ورو ته ته دې بس پرونی بیا پیشه سروزه بداسی راشی بیا بوئی شکا خوا... پیگی که خوراک دی بن کنو. او بند, بند, بند کنو اس پیانه بند آئی موئی تک اختر پروز بیانه بند ریا که بند کنو بیا بیانه دشمن شوی مست کالا سوئی او کالا چه سوئی نو بس داکه اختیار کل دیور بس رازا مونس کوا کوا سون اخوالی موزو دا. نور چې جی پا استوادری دو غروب کی گی مونس ما کوا بر کدا سند بیت الله کی موږ په اولاد تي ها او څو پيو مو تربيا پيو او پيو من نحر او پيو لس موضوع لس ما دل تک موږ مکوالار شپ د 10 چې منځو کا بیت الله کی منځو نه کی کړ ول موږ مکرو ویل دي کړي هم منځي مکرو ویل بلکه التمناکه کوي التمناکه مونږه قضه چې د دې مونږونکه علي حضرت موږ سکه دا دي چې دې شیطانان وښ کنه بیت الله توا زیارت لا راغی نموز د ماچ پکینی په بیت معظم کې کړي دي کړي په دې کې صح اختلاف اصحابو دي وینه دي کړي هغه چا چې وي چې کړي دي نه پردي مونږ نه يا غت برکات د درده دی لکه تله پښ مطقته کله حد تدین کې سنگینه ګناولې ده زه ک سنگینه ګنا ده چې دا د مناشو چې د دین رسول الله پران د دین او د د پې بدعت په پروسی او کنه سخت ګنا را کنه شاوځي چې بې مطقته شي دني سلیسه کې جته اوس بیابان کې منځونه قواد تر مکه او وصل ته بیابان چې په غر کې غر کې منځونه قوا ا سې برابر نه کې قوا خدا ختم کې داغه پروسه دانه ته پروسه معنی ښه دا, دا راپې پروزو را پر نن تر هو لګيږي دا مسفقینو باندې ګرمه ځلکه یوځه کی هه یوځه کی نکيږي طرفات باندې وي دا مسفقینو د مازیګر مون ځوان په یوځه او کړه مسفقین په ډیم کې ووکا ال دوان ادا کوو به غمه د مازیګر پرې حقوق کوو دا وګانې کوو د مخام په وړ او مزلې په ترشه بیا دا مخام او د مشخوتن د مشخوتن په ټیم کې کوو یو جمع تاخیر دو بل جمع تقدیم ارا پات جمع تقدیم دا او پا مزدلی پا با باند جمع تاخیر دا نو دا بمزون یو زی نکی گی التعویل دی بس منگوی چستو تاوی منگا غا کو بل خلاس اکرام دا منگو دکھر از اصل دینم دقا دی دي. دین دیتاوی خان او تابیدار بس دکتاوی چو خدیتاوی بس اقا کوا ننی یو وی سبا بلوی سبا بسنده حاکم دی سچو نو لې حاضر دی وژن راز الله الله پخوي چتو ا ومن کانم ایتان اي اغ سوق چې دي مل دي په کفر په جهان په ولاله په دې ټول دا ټول مګ دي ها دوستم بهش نه اسلام باندې په علم باندې په هدایت باندې او جعلا لہو او منگا اگردو ددد پارا نورا نورو چاہی دی ایمان دے نور صدی نورا عبارت ایمان ندی ایمان نور دے کا ندی سنگ نورو پایگی یمشی حالکونی ہی یمشی بھی دی زی زی رازی بھی نور د ایمان فن ناس پا خلقو کی پسرات مستقیم روان دے پدا خرکو کس جی را جی نور سره روان دے نو چه ارکل یمشی بیه پی ناسی نو دا نور د دا دا دائمی دے که دا نور وسر دائمی دے بس رازا نو کمن مسلحو والما ویچه دا مسل پا زائد دے کمن مسلحو کمن ہوا کمن ہوا دا مسل لپزو اکثر په فصلی بدی دي چې دا لفظ مقام دي زائد دي کمن دی پشان کمن هوا کمن مسلوه دی پشان دا هغه چا دی دا ولې کمن هوا معنا بروځی کړه مسل بتل لري کړه فز ظلمات دی شاغه په ظلمات او د کفر او د جهل او د دلالت کی پروت دی او لیس به خارجین من ها ا دې دا کې نو ووتون کې نه د ظلمتم دایمي دي ګورې ال تک نور دایمي دي نو دلته ظلمتم دایمي دي ای بس پېکار کاه کافر مر دی پاڅک مل دی مرګا و کې دی دا قانون دي چی خدای پاک او د انسانان چې پیدا کنا وما ما خلق تل جن ول انسان الا د عبادت ته پیدا کړی دی نو چې ارکل دا انسان پیدا شو دی عبادت ته خدای نکيو ټکتا دی نو چې د کم شې د پاره دی پیدا شوي نو په هغه راته ګنکو نو کله چې او شې روغ می خو چې د کم کار د پاره جوړ شيږي هغه پری دینو خلقو ته بیکار نه وي مړ وطن نه وي دا دا هغه دا چا اله کذا چا خو د شنګ د دا خبر چې د مول دمر چړې 15 من برې کای ها دا له موته ویل کړه نه نه دا بیکار ده لږ کوم دا ورده ولواله د خپل کار پرې خو دو کم شې چ خپل کار پرې دي د مرشو نو ته کار ته و ما الجن والانس ل عبادت ته د کار دی نو هر کله چې د خپل کار پرې خو نو وردي شو دی به مل پروت تی بیکار پروت تی ناکشه ریا سرکوش پر خبیشوئی علم چه دی دان رنان دا جحال تیار دا زکر دی پیدا دا علم دا پاک دی او دلانت چه دی نداد تا دی آنک جحال تیار دا هدایت تی ندی هدایت پر پیدایت تی دان رنان دا مقابلہ که دلالت تی مرگ دی اطول مرگ دی چوکس حضرت دیو جنو اعظم بس خود فکر دل جلل فرمای تذکر کم تک قران کا لکسن د چم مسلمانانو ته ایمان خيسته شوي دي نزدوک نه خيسته کي شوي دي لکافرین کاترانو ته ما کان یعملو اغبد عملنا ما عبارت د بت عملونه دي کان چوود وی یعملن چابه کول د نشره پارا او وکذال کم تک قران جئنا لك سرنگی چسان اے چ سرداران د قریشو په مکه کې مجرمان دي سرداران د قریشو سنا دي قریشو په مکه کې مجرمان دي نو وکذارکم د قرانګي جئنا موږ ګرزولې دي په کل اکریتن په ارکلی کې اکابرہ سرداران مجرمی ها سرداران د ارکلی پیګی کنا او مجرمي ها کوون کې د غټو گناوونو اشابه سه مجرمين باندې پيش وي اکابر دی په ارقلي کې اکابر اکابر وي کې جمع د اکبر دا غټه ايټه غټه ها کوون کې د غټو مجرم دته وی چې غټ ګنا باندې دی عذاب دی دا مجرمي اپ ترجمه دې ځان پر وړاندې پويک لیمکرو فی ھا د دې د پاره د دې د پاره چې وی شرارت را بنا کې بدی کلی او دې پرې را بنا کې بدی کلی چې خلک د ایمان نه منې کوي لکه دوی ممنې کو کنه لیکن بمایم کرو وی پرې نه کوي الا بانسم بطرا فلزان نو ځکه جواب علی په او مای شعورون عدی نه پیغي له نهايه جهلهم زکه لوی جاهلان نو دی وج نه پوي کنا اته بیان د تکبر د دي د تکبر د دی اورجی رازا میزا جاء اتوم اور کله شراش بي ته ايتون یو معجزات دلالت کوي په صداقت ته موترس الله پیږي کنا چې دی داوود نبوت ک صالح تي ايتون یو نشاني او یو موجزه چ دلالت په صداقت نبوت کوي پښتو ته نووڅې کوي نو قالو دی وای چې لنؤمنه هرگز ماګی مان درو حتا نو اوتا تر دې چې را شمنتا راکړي شمنتا په اسلام او دی رسول الله په میسل دعا غ باندې چې مرکړي شوی دی پیغمبرانو د خدای نو په بل یرید کلم رئم منهم اي اوتا صعب منشره تصحیفا منشرا قلو چه پاگی کلی کلی شوی چه دا پیغمبر زمان دی تاسویو منائی چه ارجو تبیل بالخط رب العالمین نراشی فدی مانی پتمری جی. چه اکنا وفی اعان چه انہو رسولی دا زمان پیغمبر دی وی منائی دا مانا دی جی رسول اللہ اللہ آلم لکا دقائی دقائی, دقائی. دقائی. شان نزولی صدی بل يريد كل امرئ ان يعطى صفوا من الشر الله اعلمو خوده پاک عالم دي الله بي جني بس عالمو به معنی انا عرب الله بي جني حيث اغسنا اغموزي اغموزي يجعل رسالته ان الله گردد او وزعكي پاغي کي خپل وسانا بېګې نبوت پل رسالت بنا غنبوت بل چې پکم دی کې و تعقینا قال لا تعلمون دي شګه کنه دي ا مالوم چې ده مستحق دی کنه سيصيبو الدينا زرد چې ورشيږي اخر کسان و تا كفر اجرمو چې مجرمان دي په دي غټو گناهونو صغارن ذلت عند الله و جناب الله تعالی کې پرو ز قیامت اند اللہ من پا جناب دا خدای کی پروز دا قیامت وعذاب شدیدن او برسوئی گی دیتا عذاب سخت بے ماکانو پسوک دا غیمانی چودوی یمکرون چا کم تدبیرون بے اکول کم پریبون بے اکول شراغتون بے اکول پا مشرمانانو اللہ رفض الجلال فرمائی لی دی چا یو ہدایت تے بل دولالت تے پا من یرد اللہ اگر سوک چا اللہ ای ایرادو کی ان یحدیہو چوت ته هدایتو کی نجی اشرح صدره او الله قلوب کی شینه دده دد اسلام قبل ول د اسلام تا الله دده د سینه مراد د صدر مقلد دي صدره هو د ذکر د سینه د محل او مراد دنا حال دي دا. شینه دتو یعنی قلب د اسلام تا او ومه خرازہ نو صحابه کرامو تپوسو کوج حضرت منګ په دې سنگ پیګو ای منګ په دې سنگ د پیغو ځکه موږ د دې د دې سنی خدای انشراف کړی دی شرح شودر زمون شبیری که شرحه صدر زمون نه دې شوی پدی به موږ څنګه پیغو وي د دې ځ علامه حضرت او طبي او الانابتو الى دار الخلود والاعراض عن دار والاستعداد للموت قبل نزوله او دې د دې علامه اشتہ حدیث مبارک مړه تو ویجی علامه صدا الانابتو الی دارل خلود هغه چکه دی رجو دا دارل خلود تا چې قیامت او اخرت ته اول اعراض ان دارل غرور او اعراض قبول دي د درته دوکینه چې دنیا دا چې پهقدر د ضرورت پدې کې لگے اډیو باقی ټول توجهه خیرت ته دا ٹھیک دا ارازه اے د دنیا نه مخلص نشته خو کنه دنیا کې خوبم چې نو خامخه تباکه یې په دا sene چې نزول وسره سره ویلږي چې په دې کې نه هماکونکی نه هماک منديږي نه هماک مندي من او سو ول استیاداد لالموت قبل النزول او تیارې د مرگ د پاره وروړم به درته د مرگ نه ميد اعلی مولانا رومی ولانی هرمراله کې د دې هغه د خسته مثال ورکړ دي چې دنیا نه مخلصم نشتا ولی مونږه خورا کوشش وکړو جامعې غوندو په یوه کې بچم دي دغدي دا ده او خود اقوېلې آب اندر زیرې کشتی پښتي یستو آب در کشتی هلاکی کشتی استوباست دغه زبردست مثال ورکړی د سماهر صریدی صدا موږ سره به موږ څنګه جوړو وګورا تپې کړکا آب اندر زیرې کشتی پښتې است اله کو بې دی چې د دې کشتی د لاندې دی نو دا ذا ده کشتی دا د را پایدا دا کشتی اون پا دکتی و بوروانده که ببلشه روانده که دا بنوی نو دا کشتی تو پسنگ تلیبا نو آب دا اندر زیری کشتی پشتی یسطو دا دا ده پشتی دا جی تکتا حلاکی کشتی یسطو او دا غو بچه دینو دی بیعلیت را بوری دینو غرق بیکی مولانا نیروم وی پویږي او مفتي شفيصيب اوملي کړيدي دی او د ټولو د ټولو غالي کړيدي د دا دانګي تقي شبرکم مبارک اوملي کړيدي پویږي اغمدا لیکيدي د ټول علماء شبي رحمت چه مبارک اوملي کړيدي چې مولانا نیروم چې کم مثال ورکړي دي دا خيسته مثال دی چې دا دا چې دنیا کې بدومره پديقدر باندې ژوندۍ تیراولک چرغه بهړې پکه قدر تروانه دا او اصل نش دا محبت ته دنیا بر رونق هي دي زله نه غیر چا پیرنه کېږي نه مامل به خراب شي نه معنا دي نو زه پیښي څه مثال یې دی شخص مثالونه نلکی دا د کني شي عادي نو ځکه ال او ممن یرید یشرح نو کولوک سینه ده اسلام ته ممن یرید او هغه څوک چې الله یاده وکي اوی دو ګمراکی یزعشدر هو وګردي چې کوم دی ذلت ده سینه ده د بو یقین تنګا هر جن مضبوطه تنګا هر جن سخت تنګا مپاول صورت کې باسيات بلړی انشراح صدر او شو ناګه قبول د دین او نیک عمل اسان شي او دا بدین نه تطبیق را او چې هر کت بلالت راغی وی کی کدا ندیږي چې قبول د دین او نیک عمل ورته ګران شي میګداشه به خوندشت چې دا وروجه مخوي دا وړي وړي چې مخشمانه ني شيږي ادم خوړيږي اچرس کیو دا هغه کې شيږي کأنما یس هغه دو نو ما استاد قرآن یزم حق کنا ما چې دا قرآن شیف یاد کړو هغه بیماره نو زه تاسو سره په ما تک دیر لکان پکې مې لاسینګه څل دنغه اسمه ټوکی سړیو دې ټوکیو ځیناره ما ته وې مورې کې وې دا دا کسان چې درته راغلي کنا وې دا لکان دي چرشان مرشان دي پیغمبران وي پښتون داخل کړی انه ویستره غلمدان دی چې دیج دور دی الله قدشا الله مسلط او یا الله غرزه عذاب درج دو ترجمه شویده که شیطان تروکیم سیده اکه عذاب تروکیم سیده اللہی مسلقی دا عذاب و یا شیطان الالذین لائک منو پای کسانو بانده چاوی ایمان نروڑی اللہ پا کوئی چوبہ حاضر دگا دن چه تپیو والاڑی حضرت مبارک نامانا دیجی وحاضر ایمان تا علی نا تشی کمپ دینی سرات ربی کا دا لار دفر و دگاستا دا نیغا چی اے ویجاج ولا نشتا حد فصلنا الآیات من واضح واضح بیانهو آیتون دلتوحید او دا احکامو خویر لیا قومیت ذکرون اصل کیت ذکرون دے پیگی کنا ناغا دا غصر شو پیگی زال بدل شو پا دا غصرہ پاکاب سراو کار پاکاب کیم مضغم شو ناغا یعنی ناغا زال فزار کیم مضغم شو یز او لهم ناغی قم ده پر جاوی نسیت کبلی لہن دار السلام ندوی دا ده پار آقور ده سلامتی آده چه جنت ده چه طول السلامتی آ سلامتی او عند ربهم پنج ده پروڑیگار ده بی اوہو ولیهم او اللہ پا کفیل ده بی ده ناصر ده بی ده متولی ده بی ده بی, بی, بی ماکانو یاملون پس او ده اغنی کاملو چې کم دیکلی او اللہ پا کوئی چه یحشرهم او پا کم و اطمان دی چه انہا برا جمکی میدان حشر کې جمیعان ٹول اولین آخرین نیکان و بدان مسلمانان و کافران نارینو زنانا داد جمیعان مانا دا او بیا مورتا خطاب کی گی رازا یا معاشر الجنن چه اے ٹولی دا پیریانو قدست از تکتر تم تاکیک سر تاسو خود دیر تابی کری دی اس دا مانا بکه تاسو دیر کلی دی ین دیرم تابی کری دی من الانسر انسانانو نا رازجی او قال اولیاؤخم اوب دوستان د دی جناتو اوم زمین جناتو تراجی دی اوبوی دوستان د دی د جناتو ن عبد دوستان دی دی جناتو دوستان ملت انس د رب ربنا استمتع بعضنا دیبات اے پروردګانو دا انسانان به سوویو د خدای په جناب کې چې ربنا چې ربنا استمتع عبادنا اے پروردګانو زمونږه نه پاهشته وو بعض زمونږه په بازو تک دا بازه په بازو نه اے نو دا انسانانو نه په جناتو سوا ول مولیکړي دی چې د انسانانو نپ په جناتو دا وا چې دروازې د ګناوونی او تقلو کړې وي بي غمه په ورته کړې نه او خوښات نه پښو ته خښ تکلو او هغه پی پورا او باقی چې کم دی داسو د انسانانو چېګه پیدیانو نه په انسانانو او وی وی چې څه پی صدل الجن والانسو ممن خو په خوا د جناتو سردارانو اوس پکې د انسانان مشو. هی. خادمان شو 23 مخدومان. منطقه شته. دا په بدن په او دا روان قول جوړې کنه د روان قول کې وخبر دخه. درا او وبا نن نه. او اے فروردیکار منګه اورشیدو. دا د د دې سی وا د دغه څور نه تور انوس پیدا په مرتبه موبلغ نه پرور دي ګار من غوري شي لو اجلنه الذي اجلنه اغه اجلنه اغه نيته خپلتا الذي اغه نيټاج بيګي کنه اجل تلنه چې دا زمين د پاره مقرركلو شي اغه قیامت او اول زمون باطل الله پهږي پدې خبره اسه پیدا مرتبه بنه ده اوس پهنه مرتب کې اجل تلنا چتا زمون د پرکمن ته مخره کړو چې نه ته د قیامت ته مونږ خدای رو ورچېدو درور سکه ته چلشو هک کنه اے دی ویه پرور دي ګانا خدای چې کمن نیټه مو قان ورکړو ناغه ته رو ورچېدو درور سکه عمل د عمل نکړې دي کنه پدې باندې سپهغه پنه پدې اللہ توی چھے کانا انا رو مسواکم ایسا پیدا پا دیا کولنا دا متبرا چھے آپے گی چھے بلگنا آجلن اللذی اجلت لنا لیمانیسا پیدا مرتبنا مرتب دا انا رو مسواکم چھے او اس تا سدا میں شد پارا ٹکانا دا خالدین فیہا تاس او پا دی کے امیشے ٹکان اس تا سدا دا میں شد پارا اللہ ما شا اللہ لی اللہ ما مگر اغا چا اللہ ارادو کی لم یشع زاہر اکا لیکن خود ارادی ارادہ ندھکڑی نو چاہی ارادہ ندھکڑی نمالو مشرچ پدی جہنم کی وطا سوامی شئے اِلَّا مَا مَگر اغا چا ارادو کی ولیکن لم یشع نو پا لم یقا خود ارادہ ندھکڑی نواقی کی گی وانا یوشوا او بازی ویچے نا محمد د استثناء دې یاد لري چې لکوار کا وخه قال بي چې النار اور کدي مسواکم tika nastasuda خالیدین په हाता سو پدی کې همیشه مگر هغه چې الله ارادو کی نه پدی ټیم کې با د پیګې د نار نا زمہری ترانه قلشي زمہری هغه تبقد چې حدا ریځا اې په دې ورکی چې دې تن چې کنه پر یاد به کیو کې نو خدای پاک ووې ټیک تا دې د دې سنا د زمحرير ندي د دې پېږي کنه جهنم نه دې ترځه تفخي جهنم وي د جهنم نه نقل کزمحرير تا نو چې الله شکن وي بیا الله غور خو جنته مک دومره یخن وي پاږي پېږي مهلک بهږي او یهنی دېره مهلیکه ده ګرمي یهنی دېره ګرمه نه ځه ته مهلیکه سونا بیماریان چیوی نی دا طول پا گئی احنای کیوی ولی گرمائی کدون بیماریان نی اگر تکلیف پکی لیگ مامولی خونده سکا نا بی لیکن باقی چی دی نو سونا محلق امراز چی دی دا طول پا گئی احنای کی دی پالچ چی دی اٹ پیل چی دی بین کار چی پریگ دی دا طول دا جمی سیج دی چی زکام چی دی طب چی دا دا دا خدا اپا بدل ویدہ دی جیمین روو تو صور سرگو روی اور آس پڑھے پیشوی جیمین خدا چل دی جی پڑھے اس بڑیر جاک کہکا ان د کا نباز بازی علماؤں دا خبر کری دار بازی علماؤں یا بلا خبر کری دار چا دا ماں پا مانا دا من دی دیکھتا دا ماں پا مانا من قال بی ان نارو اور جدی مساق قوم ستاسو دي قنات د تاسو په دي کې همیشئ الا من شاء الله مگر ا چرادو کی چپاقه بیت الامر کې په اخر کې دی مانروړي کزارویا ابن عباس عبد الله ابن عباس دا ترجمه دي چې په اخر کې ندام ما پمنه د من دي د احمد له استصادی ان رب حکیم علیم ربстаў صاحب حکمت او صاحب د علم او کله کله نوول دي او دغره کې منګه کو نوول دي نږدې کو باز زالمان باز ته په آخرت دا یو ترجمه شو په یو بل ته کو یو زالم په بل زالم ته په مرته بنږدې کېږي <تكلم> وګړه راته او بلې او ترجمه وره وکړانې کنو ولي د غننګې منګه مسللت کوو بازي ظالمان په بازو بازي ظالمان په بازو مسللت کوو په دنیا کې هغه د هغه ترجمه د آخرت سره دیږي هغه د دنیا سره د ترجمه کېدلی دی بماکان یک شبون په صددا به باندې چدي کوم عمل کړیې او څمنه خلق ظالمان دي حاکمان به ظالمانی اور اگر دی کما تکونون كذلك یا امر عليكم کما تکونون حضرت مبارک پیری دی چہ تا سوچ گئے نو دک کرنگی پیگی مقرر کی كذلك یا عليكم دک شامل ب مقرر کی پیشو اوی او مخلد طالبان بلا انا اعمالکم امالکم اور دے حدیث خبر سیندا حدیث نہ دی دا مقوله د ګری خال او ولیا نودو ځان اجوال کړی دا حدیث مبارک نه دي چې حدیث 97 کې دي چې اسمارز مکه لغای شو کړی دا دومره قدی خبره ده فګې اعمالکم عمالکم ذاتاس وعملون ذاتاس عاملان جوړي نو چې سنگلانه خلقی رعيتي اقس حاكم بپې الله مقرر کینو کړي رعيت ظالمی ګناونه کوي نو فګې حاكم بپې ظالمی او قدوی نه کان شو نه د حاکم بتی سکی امام عارف شه ها دا عبد الله بن عباس صدام وی دی ها دا وشری الله رحم دل جلال فرمای یاماشر جن ای ټولیہ دا پیرانو وال دا انسانان علم یاتیکوم ای نور غلی تا شتا په دنیا منکم رسولان پیغمبران منکم د مجموعی استا سنا چ صادق علل انس تا بس داسه ورک یاو جواب ده زکه چې په جناتک خفي پیغمبران نشته او به زه نه هم معلومیږي چې چشتدي وی جی ا ندر غلیب رو پیغمبران منکم د مجموعی زتا سونه چې دغه مجموعه په زمند انس کې صادق را ا دا سپگی دایو ترجمه ښا ګور وتا او بمدا چې علم یاتکم ای نور غلی تاسو ته رسولن منکم د تاسو نه جَمَرَدِ ذِے کی دِن رُسُلنا اَغَنُ الزُرْدِ چَدَ پیغمبرانو د طرفنا بحال کوتَوَتَل فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ پیږي پکا زَبُوا هُمَا فَعَزَّزْنَا بِسَالِسٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ نو مُرْسَلُونَ مُراد څه دي سړي اغاثا ځې د پیغمبرانو مُراد دي دا وینځه تاح کې خو ا دریم د دیه م او قاضی سناو الله سے بیج دی او ایمان مجاهد بیج دی چې بدن بیل السلام نه لکه څنګه چې په انسانانو کې پیغمبران تي چوی دی نو جناتو کې در رسول الله نو وخت چوی پای او د کوج داغو ویو چې رسول الله راکه ندی اواز انسانانو ته پیغمبر دی بلکې جناتو ته دی دریم مذہب می تاسو په دې آیات کې بیان کړو ته یاد درا دریم مذہب نجی د یاد کې درې خبرې شوې ګوري یا قصونا چې بیانول به انکم بتاسو مان یا آیاتونه د احکام او جواز او دې تقاديات او د او وینذرونکم او تاسو به یې ورولې چې کا ایومکم د ملاقات د ورځې تاسو نه چدا دا قال وی دا دا شهادت چې دې دلته دا شهید नाटकه د وکړتې راغلي دي خام شهادت وکړتي دي دا اول شهادت په انذار په انذار رسول په کې کنه دا اول شهادت په انذار رسول مراقبه شهادت نه کار دي کنه چې شهادت خو پګې دي په خپل انذار قني دا اقرار دي په انذار رسول او یوبل برازیه او بیا ګور الله پخوی چې کان لدی وو چې شهیدنا اقررنا شهید نامه ګواہی ورکوي نه اقرار کوو الا ان په شنا په خپل ځان نه باندې چې او مون تر رسول الله غل لیکن الله پخوی چې سبب د انکار بیانې سبب د انکار چې شهري بغرتم الحیات الدنيا دغه سبب د انکار دی دوه کډي ویل رجنده دنیا او شهیدو او دې بګواہی کوي او اقرار بو که على انفسهم دا شهادت پخفل و نفسون ده پا او اول شهادت ته پا انزار و او شیدو او دی با شهادتو کین اقرار بو که پخفل و نفسون بانی چه انهم کانو کافرین چه بے او بی کافر فیگه او بی کافرو او لحاظر دی وجنہ دا بکلا ہویا دی با شهادتو کی پکلا جدی کافر وی ذا شهادت علیہم جوارخ خون ګری ور نه چاغ را سر مونافات رانشي چو الله ربنا ما كنا مشرکین دکته چاغه سر را مونافات رانشي کوي ال ته خو خپل شرک پټی یو دل ته احقار کای تقصید دیجی چاغه سر را مونافات رانشي ان هم کانو کافری الله په کوئی جزالیکا دا ارسال الرسل دقمشار دا ال لذ ذالیکا را لې ګل ته پیغمبران اللم يكن ان مخففا المشقل شاندادي لم يكن ربك ندي پروردگار ستا مهلك القرى مهلك اهل اهل القرى هلاكون كده اهل القرى ده صاحبانو د نو ادوشيدون كده كده مزلمن فظلم سرا نازع فظلم سرا او فقفر سرا بس فظلم سرا او اهلھا نذ پروردګان ساحلتون حلاکون کې دی, کلی پا کفر دا دی کلی او کلي بالظلم فشرک ددي کلي په کفر ددي کلي او اهل غافلون او اهل ضغې غافلې لم يرسل اليهم رسول چه پیغمبر وطنلېګلې شوی یو بل ترجمم کوم ښا زالك ان لم یکربک نذ پروردګان ساحلتون حلاکون کې دی او کلي بالظلم فالظلم سنا چې الله په ظلم باندې حالات کی او اهل غافلی زکه خو بیا ظلم دی اهل غافل دی پیغمبرونو دی په ظلم حالات کړی چې الله په ځياته کړی ظلم یې پکړي نه الله په کوئی ول لكل ول من العاملين د لكل تنوین عبس د مصابله لري او د هر یو د عمل کوونکو درجات دیج کنا درجات درجاتن جزاءن دلته درجاته قامت جزاه ولی ځکه درجات خدا جنت سره لګي غند خیر سره لګي شر سره نه او باځه اولماو دی کې با بي تدبيب دي استفادي ولي لكل درجاتن و درکاتن ندا غلبه ده درجي راغلي ده پر درکې باندې او د هر یو د پر جزاداني دي نچہ درجه ترجمه وجزاء سرولي کې دوان ته ورشي مما عملو لا ان کنا چې دی کوم عمل کړی دې کده خیر دی او کده شر دی او ما ربک بغافلن ان دې پروردګار سره به خبره هم ما عمل نه سره چې دی کوي ربک الغنيو او پروردګار سره بے پرواری په کې د خلقونه د عبادت خلقونه لیکن زر رحما خاون رحمت ته په مخلوق باندې ند دی بجره الله مقلط او او د دې بجنچ کم دې نخ... رزق وطور کی او تو دا تل توفتی مان او ان یشاءه کله راځو کی قدرت د کامل ده یزهبکم یحلککم تاسو به هلاکی تاسو به نسنا بچی نسنا بودب کی بود تاسو لا او ويستخلف او قایم مقام بکی ويستخلف خلیپاګان بکی جن خلیپا ماته تل او مقام توئ کنه ويستخلفو قائم مقام بکی من بعدکم من بعد ازحابکم پس تر بوطلل استا ما اغ مخلوقو یشاو چا اللہ ارادو کی او گروتا ادا سگران منو دا کما انشاکم لکسرنگی چا اللہ تا سپیدا کلیے موجودو خلقو موجودو خلقو من زرریت قوم آخرین در زرریت او دا سو دا الواد دا قوم بلنا تا سو دا بل جو قوم الواد را وستین اس تا سو پا دا بنور را وی او اللہ پا کوئی چه انما انجمیع ما طول اغسطو عدمائی موسول دی نو دا جمیع بوسرکی دی چه خمسر رحشی پا خپلا مانا کی چه طول اغسطونا تو عجون چه دا سو روادکی نو کاغا جنت تی تا دو زخطی لآتن آغراتن کے آتین سر سر سر سر اسم پائل دا رات نون کی او ما انتم بی موجدین اندب ایتا سو چگنی آجز کی خدای لرا چپ پوت کی دون کده اللہ نبی سر دا نا قل قوم عملو تو توی شای قومتا سو عمل کوئے علا ما کانتکم بخپل حالت ماندی تا سو با دی خپل حال عمل کوئے انی عامل بی شکت عمل کوئن کی بخپل حالت پس او دا من چې ریکنه دا خپل دی وره نو پسو په تعلمون زردی چې تاسو به اوپی جنې من اغه سکه تکون له و عاقبۃ الدار ویګي او تشید د لپاره انجامو ویګي کنا عاقبۃ الدار کل انجام په دنیا او په اخرت کې وګورې چې کل انجام په دنیا او په اخرت کې راځي چې زمادي کستاسو دی حضرت مبارک وایي انه شاند خبري دادي ناوپي خلوالمون بيږي بهرمن بن شي او कामयाब بن شي ظالمان بيږي يعني حتلي في ولا خلق چا حتلي في ولا خلق تيدا بکاميابيږي نه الله پاک وي ددي زانه او الله پاک رچورو کو پرسو ما توڑي بيږي کنا ددي جاهلان چرو شومات جاهلیت تی پدې باندي الله رد کړي یو شون شومات بیان وره راځي نو دا پاول دا رسمه اول دی وجعلوا لله ادي مقرر کړګي او تجويز کړيدي او ګردولی دی د الله د فقره مما دا ان غسجن زرع ا چې الله پاک چې کمزینو کې پیدا کړيدي منل حرسه د پسلنا دا بیان د کلمه د ما دې اول انعام نچا پایانونا نصیبا حیسا. ٹک دا؟ او د دبوتانو د پار ام حیسا دا. د دا, دا پار امی سے گردولی او د اصنا دا دا خدا دا پار ام کنی سے گردولی دا. نو پا قالو. نو پا دا سدی دا, دا, دا گردول دا نصیبی دی. چه هازا چه دا حیسا چه دا لیللا دا. دا دا حساب دمو په دې چارپایانو کې د خدای شو دا په دې غنمو کې په دې ورب شو کې دای حساب خدای شو به ځان هم په ګومان خپل بې دلیله هغه کې ودان قانونو چې دا ای سچو کنه نو دا به فقراو ته ورکوړه او بل به په ملمنو خړلا دا حساب چې د خدای لپاره کوم مقرر کړی و نو دا به فقرا او بل اول به په مېل بنو خلایات او هازه لشورکاء او دا بل حیشه چې دا نازمنه غو خدایانو ده پړه دهږي نا غبې خادمانو ده بوتخانی باندې خړلا نو بوتخانی کم خادمان دا باوي خړلا الله په کوئی خیر نو کدا سي پښوا شه د ورشي به جوړې کلږي یو راشداده بله تا ده دا ذا خدای دا او دا چې کوم دینو د بوتانو دا دا ذا خدای پونوم چې کوم نتينا به یو شعر اړیته د بوتانو هي سيتا تنا دا دا د بوتانو د هي سينا یو شعر پر اړیته خدای هي نظر به پورتک وقای کی به کی خد شابه تو یی دا ولي یا ربي دی محتاج یو مستغنی دین نماوی وپیه ما پیه ورته پیشه تق د خپل خدای ابطال تخپل جبکای کنه شو تر کې کنه دکشه د خپل خدای یتان د پخپلو او کبیاله دا ولی مختاج دی محتاج خدای کې دی شي او چې د خدای نباچ اپې کې او د خدای احسین نباچ او شی هغه ورغی د خدای پرې سکی جلا یم پات ناشې زبردست تقسیم دی چې سونو په ووري سلیو خندینو کنه لګا دا دې راځه <الكاد> دا دا ار کدا څخه څه وشول دا څوک په خپل دېطان د پخپنو خولې د خپل خدایو نه یې پات کوي وها زال شرکای نو الله پکوې چې په ماکان ال شرکایهم اغه حصات کوم د شرکاو د دې د خدایو د پربا فلا یسلو اغه بنرسیدله کنه ار کله چې ناقصه وشوا نو فلا یسلو اغه بنرسیدله الا الله خدایتا اما یا کو نه حکومت ډیر بد د حکومت دی چې کومې لا ګوري دي ویم ویم رسام وځه د ویم رسابه وکړان کوم تک څنګه د ویم رسام دی شیطان وته خاصه کړی دي وکړان کوم تک څنګه ځګ جنا خاصه کړی دي لکه سیرین ډیر جات وتا پې کې کانده ځیننه معلومه شګه د غوري خاصه کړی دي ډیر جات وتا نو قتل اولادهم د دغوري مفول دی وجلد اولاد خپل شاملات به جندې لونه به خخولي یودانه چې د فقیرانه یریدو او بلنان چې د ابو بلته په نېکام پر کومه غم کار کې یا وغيرها قتل اولادهم چا وت خیسه کړې دی وای شرکاهم د ولی مرپودي تزينه پایل دي خو چې نسبت تبيل اس مظاهر ته او شی وحیدا بدا شرکاهم خیسه کړې دی اګ خدایان د دی لیردوهم لذی دپانچ دوی حالات کی پدې کار اولیل بیسو او بلذی دپانچ اولیل بیسو چې ګډوډ کی علیه په دوی باندې دین دبی ا او علماء وکړي دي چې وکانو دین اسماعیل علیه السلام دې په دین د اسماعیل علیه السلام نه پترکوو په تلبیص ابلیس او په تلبیص د ابلیس یا غپره را دي او لو شاء الله او کاندہ تسری د رسولاتا اے hey, حضرت تمہ داگا کئے گا ولو شا اللہ کاللائی را دکڑی وی ما فعالو حودی وداکارنوی کڑی پزر ہم پرید دی او ما یفترون اگر چدوی کم دروغ جوڑی دا درې مرسم دا درے مرسم بانی ردوورا او قالو اوی بدوی چا حاضی ہی انا آمن حاضی ہی دا چا کم بوتانو لمقرش شوی دی حاضی ہی سمنا چا کم بوتانو د پر مقرر لی انعامن چارپایان دی او حرسن او پسل دی حجرن ممنوعن دا حجرن پی علن وزن دی دا قمانا دا مفعول دی لکا لکا لک زبحا بمانے مزبوح وفدیناه بزبحن عظیم مزبوحن عظیم حجر ممنوع دی لا یتعمها نبخري دلرا الا من نشا مگر هغه را ارادي او دا قول به کو خو زمهم په خپل ګومان باطل به سنادا یعنی خادمان د بوت خاني او ناري نه به خو زنان به نخوي ناري زنان به نخوي پرسم وانعامون یعنی د دې په شلورم رسم باندې رده او وانعام انه چا پيانو خل ما صحرم کړي شو شاګان داږي هغه باندې بار بینوړو سویدل بپینات نو په بارړو شاګان سره شاګان بل حارم کړي بینزم وانعامون او دا سچار پایان چې لا یشکرو الاسمل الله علیها نبي یدونندو دی دا پې کې د خدای په باغي پې کې کانتهین د کې افتراءن علی پې کې دا پرد دروغ جوړول الله تعالی ته د دین سپت په خړتک دا مونږ خدای دا تشویلي دي ارازې په یکل وړانداسه دا کار نسبته خدای ته کو یو خدای په دې خوشحالي کی ها اراز سيديهم اژدته چې عمله کی بیتا به ماکانو یفترو شب دا غچ لوی وکم افتراجه ورول لا او وقاذ د شپګم ردې پس رسم د جهلیا ته او وقاذ دی بوی جمافي پټنه حاجل نام اغا چه پخیتو دا دی چار پایانو که دی او بحیری دی سائبه او بحیری دی خالصتون خالصتون سمن لا حلال دی لذکورینا دا پاردنگاریناو زمنگا او محرمون او ممنو کلی شوی دی حرام کلی شوی دی على ازواجنا زمن پا بیبیانی تکتا دا باللسم دوام و این یکم ميتتن ویدا حرام دی پا ناری پا او حلال دی دا ناری نو دا پارا لیکن بل طرق تا گورا من یکن ميتتا کم مل بشو کم مل بو یعنی اب یعنو ولی دا ميتا کم مل با پیدا شو نو پا خم بیشورکا نو پا دیر تیم کی با ددوی فیهی پی اقدهی پا خورا تاغی کی با شریکانو نو زنانو با بخورا دیابا ناری نو زنانو الله اللہ پا گویش سیجیهم زرد ج الله بجزاور کې دیتا واسپهم پیږي کنه د غلط د دی زرد ج الله بجزاور کې دیتا واسپهم د غلط بیان د د کذب د او د بیان د او د غلط بیانې چې دا کوم غلط بیانې وکولہ چې دا خدای حرام کړی دی او دا الله ممنو کړی دی ها د غلط بیانې د کنه علیم الله صاحب د حکمت او د علم دی الله حمد جل جلال فرمای راځي دا بل چکم دی نو راسه مورخه د ومرسم دی قد خطر الذين قتلوا اولادهم تا کی شرط توانیا دی په دنیا په خیرت کې هغه کسانه و چې لري خپل ځاننه سبحان حماقتا سبحان ثمنه حماقتن وبېږي د جهل وجنه او د حماقت وجنه چې د حماقت وجنه چکم دی نو اګه هلا کړی دا معنا دی قد خسر الذين قتلوا قتل كدي اولاد سبحان ده حماقت تو جنا ده جهالت تو جنا بغیر علم بيد علمنا ولي رازق الذين دي خدایت او بل بل اتمرت با جاهلیت وحرموا ما رزقهم الله افتراءا على الله او دې حرام کړی واغسيږي نه چا نه وت ورکړي او افتراء نه علي الله نه پارادو دروغ جوړول په الله تعالی باندې چې په دې خدای خوشاليږي قد وللو تاقیق سر دي ګمرا او ما كانوا مهتديين او نتي دې هدايت مونږ دن کې او هو الذي وايي کنه دا بيان د امتنان د الله تعالی دی فعبادو بذکر النعم تاسو شروع کیږي تانه باوره دا خلاص رد دے دی دے وے مدر سورت تخلاس دو دا بیان د امتنان دے نعم الله اللہ تعالی دے پا عبادو چھ شکر ادا کی وہو اللذی ادا اللہ غب نظیر و بے مثل ذات دے انشعج پیدا کردی جنات باغونا معروشات پیگی او معروشات سمانا پیگی کنا چھ یو په بلبان دے خوار جی یو پکې پبل خور دی پس بل تا نه ولاندی کپبل خور دی انګور دی د خره خور دی کجې پبل خور دی نا ټول چیزونه واره ښه پبل باندې خواره او غیر ماروشات به کې ماروشات کړه او غیر ماروشات سمانه م غیر ماروشات چې پخپل ساقو فتنه باندې ولار ما بهې مارو شادته وي چې په خپل تنه ولار دي مارو شاد چاته وي چې د پاول باندي تا کېدي بل والنخل لا پیږي کنه دا ونخل ولې منشوف دی دا پچاه تب تي په جنات نه تب تي الله پیدا کړی دی درخته خرما نخل څه ته ویلګ او زرعه او الله پیدا کړی د فصل مختلفن چه مختلف دی وکلوه بیگی کنه او میوې دغه اخرات دغه بیگی او کلوه دي او کل مناص میوې دغه ثمر او حبو دګ کنه او د زیتونه او ولله پیدا کړې دي چې کوم دي درخته زیتون او رمان او درخته انار الله پیدا کړې دي او متشابهان جو بل سره مشابه دي پته کې پانه مانو کې او غیر متشابه پړی کې او ندی چې کوم دی متشابه نو کله کله متشابه وي کله کله غیر متشابه وي یا مشابه بي پرنګي او غیر متشابه بي په او بیا وتدا ویږي چې کولو تاسو خورا کوي من سمري د میوې دا غینا نظام اسفرا هر کله چاول میوې ورو باشي چاول میوې ورو بسلا نو خورا ټی کوي پدی کې بتا سو اس ګنا نشتا اوولم می بیا را او واتو حقکه حق تا کې عشر دي یانس په عشر دي ویږي ان دې د ميروز مکو کسري دي کې نس عشر دي او د وربشي دا دغه د دې خساره شورګر چوادوږي شورګر کې چې نسوري هغه کې عشر دي د حق مزدان دغه خبره دي يوم حساده پروزه دغه بل ده چا ارکلغه شو دانی حاصل شي او غوبل وکړي شو او بل فژن او دا غوبل وزيود الله و دا غوي دا د غوبل لوس دا د غوبل فرض د دې خپل حق ورکه نه تر زر ورکه او ولاته شربو अवे شراب مکوي چې منه چې ټول ورکه دا مې شراب دي او ولاته اسلام مکوي چې کل منه نو ټول ور کولم ناروا دي او قرزن سر ساتلم ناروالی انہو بے شکال ناتلہ چی دے پھئی کہ علموی جدا دا ثابت ابن کیسا پشان کے نازل دے پھئی کہ کنا مکمل باق پھئی اوم خود کے دخلے پر نمر کا رسولہ دوئینا پھئی کہ نمبر کا نمبر چودہ پرے اینہو لا شب المسربین بے شکال ناتلہ محبوب نگنی اس رب کون او د حدن تريدن کي او الله چي و من الانعام و انشا من الانعام د او الله پیدا کړني چا پاينه حمولتن بګي بګي بارګير حموله پهوله باندې صالح د بار صالح د بار ورو او او پرشا او پرسمه غير صالح د بار او چې بار نشوړي په دې ځمکه او الله په کوم شوکول تاسو قرار کوي مې دا هغه نه چې الله تاسو کوم ریږي کې اندر کرے ما قبل کیږي کور شو انا عامدي سمराती په څللې درشن ما قبل کیږي کور شو دي او ولاته تم یوخذو شیطان او د دې دا کدوم د شیطان په مسلې تحریم و کے انہو لکم نیستا سر دشمن دے او تحلیل کې انه لكم معلوم بین دې تاسو سره پر سرې دشمن دي او سامانیت ازواج دا, دا حموله تمو پر شان بدلې ا الله پیدا کړی دسو حمولاو پر شو یعنی اتق ات جوړه ترازو دې ات جوړو کې قلب یو حرم کو قلب الله او تو راضا مینه دعنه شن نه راضا الله پیدا کردی دی اته جوړه من د وا اسنان دا ګړو نه د وخت سم ديو م ذکر دي بول موناستي او د سنه عبد الجيلونه د وخت سم ديو م ذکر دي بول موناستي اوس دې کیز تا پوس تاسو نا کوم چې تاسو په کمنځه حرام کړی بیس محالل کړی قلت ويا ذکرین حرمه اي خاص ناری نپا نا دے که اللہ حرام کری دی نو کناری نے نا حرام کری نو پکار دارے ناری نا حرام شی ٹیک تا ٹول ناری نا امیل او کموننسے پدے که حرام کری دی نو پکار دارے چا حلال شی نو دا کم تقسیم دے چا حلال دے و بازے حرام دے آس پر بی آزئی جانے دادا چسبابب د تحریم زکورتی کو شد نو که د کورتی په ټول مزکاده حرام شي اته اوس په تختم شي کړي شي بعض حلل دی او ک سری نو ستي نو پکانداره چټ ټول مو نه سات حرام شي نو تاسو په کسينه تقسیم کړي دي چې بعض هم حلال کړي دي او بعض هم حرام کړي دي نکاشری ام مشتمله او که هغه چا مشتمل دي پاغه باندې ارها ارهام حرام جمع درحیم دا یعنی بچه دانی او زادانونه زادانونه د مونشه نه په کار دار چې دوار حرام شي ویګي راز نبيونی تاسو خبر نه کېماته به علم په دلیل سره په سند سره ان كونتم صالحین کدا ستو چې تون کې ایجاد حرام کړی دي مومنل به انتقال شنن مومنل ابلی شنن ومقصه ترجمه او دسو او د ان خاننا الله تو پیرا کړی دی یو مذكر په مناسبه ممنل بکر اسنه اول دا واننا پیرا کړی دی شو مذكر ومناسبه درتم تاسو کوم شو قران ذکرین یا اي خاص ذکرین احرم الله حرام کړی دی نو پکاندار چټور دی سبب د حرمت ذکرې ذکرتی نو ټول مذكرې حرام شي عمل نسین نو ټول ممارسات حرام شي امشتمرات او کا چانه ابيږي چې مشتمل دي باغ باندې ارهام دومره په کاردار چدواکزم ملي ارهام چې خدوان راضي کړي راضي الله په کوم ان كنتم شهدا اي ابيتا سو حاضر تاسو حاضر به پازل کې از وسان کو الله به هذا چې الله تاسو ته حکم موقت کو به هذا به تحريم شرع بس نه زانم جو کړی دا کنه دا پمن ازلمو سوق لي زالين دي مم منفتره اه چاانه چې د د ځه جوړي ال الله په خدابانې کلمن دروغو چې نسبت ته د تتحم خدا ت کوئ ال يدل ا دا د صپاره لدل لن الناس د دپار چې گمرران ک خلکه غیرې غلم بربحانه او دلیل او لو تحقیه ان د دا لای هدل قوم ظالينشک الله په کدایت نه کوي او توفیق نومر کوي د قوم ظلم چې دوی پخپل زلم معې ولاري را او دې چې کوم دغه خطه ایزابینا روان دي تاسو چې کوم سیزونه حرام کړی دي الله او یماده دغه حرام کړی او ما نو سټ سیزونه حرام کړی دي چوسوی نه تاسو یادان یو داده نه دا امام دې حرام کړی قلتوه حضرت چلا اجیدو زن بیا مومه فیما ته اقران کې مراد دې د کلمې د معنا قران دی سنت کې نو سیزونه حرام دي ګوره شر پیدایي کوم ورومشته ها فی ما پا اقا قرآن یزویم مبارک که اوحیا چه فزر عدو وحی سر رازی ایلی ماتا نوحی فزر عرازی نزد نبیامون پا دیکس نبیامون ما محرم حرام کری شوی علا طاعمین ویو تناول کون کی طاعم سر پی خورن کی تناوی گوری فی کی کنا نو تناول کون کی په پکار ته راکه کا دوايي پی کوي وایي هغه دې دې دکې په معنا په خوړلونکو تناول کوم کی تناول څه استعمال کوم کی بټوایي یت امحوچ استعمال کای عقلن و شربن و دواان وایي چې دا استعمال کای تناول معنی استعمال یتعمه یتناوله او یتناوله یستعمله ایس دیگی اکلا و شربا و دوائن نوانا خبر پکر پتھا پڑھتا نا اے سو so, یتعمه سمانا تاریو تماتا گوارا یتعمه یتناوله یتناولیو سمانا اے یستعمله اکلا و شربا چه ده ده ده که شئی استعمال که نو کدا خورا کی کدا سکا کی او کدا دوائی پریفی؟ ها توالو تورگد دی ید امهو چه ده داغی تناول که داغی استعمال که او خوی ده إلّا ان یکونا ميتتن مگر چوی ده ماکول ان یکونا که زمیر ماکول تراجه ده چوی ده ماکول ميتتن نامردار بی بستگتا او دمم مسبوخا یا بینا بیدون کی بی او قبیده او حلال لکنه او لحم خنزرین یا وخد خنزری فا اینهو دا خنزر چه ده او دا خنزر چه دا لحم نجده ده که خنزر نجده خنزر نجده نا دا خنزر چه ده رجسون نجس الان ده ومتقا وجده کنش دار دمیرهم ده چانتر آجه خنزر ده نجس ده وبلد ده یعنه ده دب نجس الان د د سات پرتی یان د د په 200 اندام باندې پیدا روانه ده او فسقان اویا باشتووی ماشه توپ سم نه پاشه توپ دا منره چې او هله له له کې بي نه پاشه توپ دی کنه دي پاشه توپ دا دی چې بي ان او هله چې نوم پورته کلي شو په دې شی د نوم خدای نه دا غیر الله پنوم باندې نام زد دي نن په پورته دي دا غیر الله پنوم نام زد دي دا غیر الله پنوم باندې په بسم الله والحفظه جان رکھلې شي وره اصل حقیقي پدې از منجورم پکېدا غیر الله منجورم پکېدا او او عشق يم پکېدا شوم شومیشه خبر کړو په ان رب کنه که داشو او پس کان یا پاسو تو وی پاسه توپsede دا که تفسیر دی او الا چې باغی باندې نوم پورته کړی شي لګیر الا لګیر بسم الله به وخت ذبح کی یا په وخت نامزد کولو کی او کنه نه په معنی ده تر الله په کوئی جو استثناش تا اگر سولت محتاج کړې شو ویږي کنه اخرا ته یو د دې شي تا غیر باغنده معزز ترجمه ده چته تر کون کی د لذت نی اول اادم او تجاوز کړی د حد ضرورت نا ها نو فین ربک مفرحیم نو با الله تعالی مفرو ذکر چته دی په کوم مهربان دی په تر څړی الله په وی چې وان الذین هاذ او په آن کسانو باندې چې یحودان دی حرمنا موږ حرام کړو کل لذیز فور هر چې کم دینو کې کې سو هر حیوان صاحب د لوکو هر نوقدار حیوان هر نوقدار حیوان سمانا نوق وانا دا چې د دې دا داتا پیدا د مسکو کې دي غیر مشکوق دي غیر مشکوقي مشکوقي یعنی پدې ګتو کې شک نشته شک بګینې شته کله زمنګ دکو تو کې شک دی په دې کې او تا څنګه کې دا څو چړچو وینې دته پدې ګتو کې شک دی اتاشه دا پچفس دبطی دبطی پس او په دې ګوتو کې شک نشته و پریګي او تبارك الله احسن الخالقین بتچدا هغه دنه په سر په دې ووبو کې ګرځي ناګلې هغه لیدا کخصا پر شې اور کړې دي چې د ټپا کې دا غنښتا کنه نو به تی نوځینو په هغه وبرامند نو دا په مخربا دره باندې کخص وای کنه داخ په سو وځوي کخ پېژن لامبو پېژن لامبو بلشه کخ بلشه دی لامبو چې دا ناغي کله تاسو ته درش کوي پورته کې یو په کخ بس انده څه په اوو کې زو کوي ندی خدا په دا ور کړی دی دلته کې ګوره دا ګوتی دی نشتا چې دا ته دا و بره منیکي یو اخته با په غردي یو دا په مخروان ابلله قدرت شانته حیدای په حایشه بندي کړی چې دا هغه چې دا کنه چنده خچنده خبره کړپه او په چنده خبره کې نه پدې تي هغه تفسير کړی عبدالحایشه په چنځي هغه چنده ښاغه دا دريابې د غوري په غنه پدې تي چې کوم د نه په بیه پالिती نو به چې تپره کا په کیسه دا به چې کومه دريابې نه داغه هغه په جی د چې د وچره د هغه په مشغو کې تبارک اللہو صلیح حیرت کی واقعی شید اخسان الخالقین کبھا سر بیچ حیرت کی صلیح واقعی کی اولا سی کلام دارا چست زبردست انتظام دے ویمکنان لئی دی عالم کون دا سی انتظام دے چی چی چی بس صلیح پا حیرت کی واقعی دماغ پکی کار بلکل پری تی چی دا صلیح پس کان نراد عجیب نقضی پا کوئی دی با دی پیش وکن نو علی اللذین حادو او وقت کسانا چه یہودیان دی حرم نامین حرام کرو حر زیزو پر وار گروس ومعلومی گئے چه دا تحریم اصلی دی او که دا تحریم دا تحریم لعینی دی که لگیری ہی دی زر توسویا مچه لگیری ہی دی دا تحریم لعینی اقدی ندی کدی دا دا گناونو پا وجدی ومن البقره كل لذيذ فر صاحب النك لك سرنجي لك اوخالا بتغالا تقصد به ماشي من البقر او د اوخانونا ل غيانونا والغنم د گړو بيزو نغنم سمنا گدي بيزي او دو منس گدي ما اسمنه سهله او غنم لفظ مشترك ته حرمنا منغه حرام مگر إلا ما مگر آن غواز غا أغاً شرب بي, بي حملت تعالق مگر جا غاً پورتقل وان يعني متعلق ظهور هما پشاگان داد دوا وقري عويل حوايا او دا حوايا پچان تبت دا بي, بي او ما حملت الحوايا یا اغاً چا پورتقل و کلم جم دا حاويت ان دا نکما وازګی په کول نو پرتوا ناګم حلاله وا او یا پښان کومه اګم حلاله او باقی کما ته دین تو دا او وی ابو سدر لنا ما هی ما هی مالون وا بچی دې څنګه حیوان چې ګوره خدای پکوي دا دا شان وازگا می دا لحلال اکلا ادا مخی او دا شان دا روستو دا اولان دی دا بحرام د دا کل مو می دا لذبیا حلال اکلا ادا کل مو نا خواه چلا نشه تو بس چون چرا دا وصرا فیشوی کدید وی توقت تلکنیش خدای منگ پر شمر خانداء کردنو ام پکار داری چتی منیشی اے د ته د خور هغه د حیوان دی دلته کې خورا په کوم چې دلته ونخري اله دلته خورا په کوم چې دې ده کې ونخري ګوري وګوره دا یې د ته شو کدی سړی نو کدی سړی وي په خپل خو ما پر خدا خندا کوي ته یو ملت وروډه کړه هه وروډه وته کړه خورا کو دی خو چې دا خالصه کم باندې خودی پې پېګي نه کانپا یو پېګي یا غانر د دې باندې عاقل <سؤال> وځوې کی. خودی پوي کی نه زلماند. نو بیا بلی دا وی کوي. وقالو <سؤال> لن یتخل جنته الا من کان خودا نو نشوار. وی جنته خودا مونږ دځې. الله پکوې الا ما حمل الظهور هما. مگر انګه چې پېګي چې بم طالب او پشاغان هو یعنی پرتګړې وو شاغان د دې دوانو ام الحو او وخت له تدع انما يا هغه چې بکه مو وسه هغه ب خلص باد دو کې سره لکه الله کسر لکلم ما لکلم بغیر دا متحلال الله وی ذالک دا تحریم مسکور دا تحریم د عین هي اصلی اصلي اصل ندې جزیناهم به بغيهم دا موږ ته جزاء ورکړي او د ظلم د دې ابا ان الله ساجقون موږ کیو چې دا تحریم د بغي د وجہ نه پېګې کنا اوه کنا او ما حرمه اسرائيل علی نفسه من قبل ان قبلین نو دا دې دی نو فینکذبوکا نو کبې ستاتک دې نو به وایا پېګې کنا چې په کور ربوکم پروردګا استا سدور کنا خاوند رحمت واسعادی نو قسم اوسمت اسی ایمان راوړنه قبول وشي کنه دا دعوته ل ایمان دی عزیزي اوه نا يرد اونه شي واپس کولی عذاب هو با اسو هو عذاب ته خدای کړ چراشي د قوم مجرم نابيا بنا واپس کیږي الله په کوم شي ويقول الذين اشركوا زردي چې او به ا کسان چې سيقول <سا> الذين زرجو بي ارکسان اشرکوا چ مشركان دي ترازا چلوشا الله که ان لا اراده کړی وي نمہ اشرکنا موږ به شریک نیوی نی وړې اولا ابا ونا او نو پلوغ نو مشرانو زمونګه ما دا د شولو د دین شو تراځي او الله حرم من شي دا د پرو مع متعلق شو انبه موږ حرام کړی یو شي بلکه سدي خدا پاک زمنګ پدې تحریم او پدې شرک باندې راضی دی یعنی موږ دا څنګه کړی و نه باندې راضی دی مله په کوئیه تصویر وکړي کځه کم د قرانګي کذبلذینا په کې تدریب کړی دی د من قبل هم چرو مزدین ترشوی دی حتی دا کو تر دې چې به سق عذاب زمنګا او قل تورتووی چا احل عندکم آیشتا اضطاو سپنیز بان لی منعین من دلیل و تخرجوه لنا چ تاسوی من لپارا خارج ک بل لا حجت لکم حلیدی آران کلک پوکی حجتا می ام تتبیوناء والمشوہ چ تاسو تابیداری نکوی ایل لزون مگر دا خیالاتو پاسیدو با خیال قصدیم نظر اهلا او این انتم او نہی اتا سو الا تخلفون مگر سپیږه دروغ وایه اٹکل جانې اٹکل او تخمین سره خبري کوي الله حرم جل جلال فرمای قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ و ا چستا سو دلیل کني کنه الا یکلکم حجت النقل لله الحجہ نه لاله پره حجت البالغه کامله او تامه اټ په تمام لګي درځه او حجت سدی ارسال الرسل انزال القطب ارسال الرسول انزال القتب نو پلو شاعة نو کچھتا اللہ ارادة کروی نو لحداکو مجمعین تاستو بے ہدایت کروی ٹھولو تا لیکن دا ارادة نو ذاکرو لیکن لم يشأ فلم يحدي بایا کنزا ذاکر منتقو جلوالکا پلو شاعة اللہ ارادة کروی لہداکو مجمعین لیکن لم يشأ فلم پویږي کی کنه که چې ترانيدي پویږي نقيز د مقدم مستثنا کنه د نقيز د طالب نتیجور کی نقيز د مقدم پک مستثنا ده د نقيز د طالب نتیجور کی ده لکن لم یش اور پلم یاله لکن خدای پاده اراده نه وکړي ہدایتونه قل حلما تو ورته حضرت حلما الحاضر کوي حلم مې پیل دې په معنا د اوخ درو احذینو حاضر کئ حلم مګورې اسم بنت ته کې مفرد او او جمع ټول برابر دي حلم علا را حاضر کئ شهادتکم پیګي اغه مشران خپل مراد ته ندی لیکات آک ا کابر دي بي ا کابر اغه مشران ها تاسو نه حاضر کئ يا خدایان الذين اغه مشران يشهدون چې شهادت ور استوضا پارا چې ان الله حرم هاذا چې دی الله پاک دا شونه حرام کړی دي نپاین شهيدو لا ول خو به شهادت دونه کې کا حاکلان یو کبیر کې نفهم کو چې دیونه کیو کوي نپاین شهيدو نو کو دې شهادت ترکو نو پنا آتش حد ماهم پې کې کنا فلا تسمع شهادتهم فلا تشادم انت سر شهادت مکوا یعنی سمعنه د دې شهادت ما را